Апокалипсисът – ръководство за посветени Естествено, когато се пише една книга, винаги се има определена цел. Същото се отнася и до Апокалипсиса, каква е целта на неговото написване. Ако се чете внимателно и в светлината на окултната наука, целта ни се посочва от самия текст, във всичките си описания и видения авторът на Апокалипсиса има връзка с възвишени същества, които постепенно му разкриват тайните на човешката еволюция във връзка с тайните на Земята. С това той ни е показал, че това, което е възможно за него, ще бъде един ден достояние на всички хора. Тези възвишени същества, с които Йоанн се среща и които ръководят Вселената, Тяхната природа се характеризира с ангела, с Сина Божия и сплъмтящия меч. В своето развитие, човечеството постепенно слиза от духовния свят към земята. И когато е стъпил с краката си на земята, човек все още дълго време е бил във връзка с духовния свят и неговите същества. Като това ясновидство е било сумрачно, несъзнателно когато земята добива своя минерален вид. Човек постепенно изгубва своето ясновидство и връзката си с духовния свят. Нещата и предметите са почнали да се показват на човека на физическото поле във втората половина на атлантския период. В същото време се появява и личното съзнание и наченки на интелекта. Тогава духовният свят постепенно се затваря. Това е било едно бавно, Завоевание. Но човек не остава в това състояние, след като е придобил лично съзнание и е почнал да мисли и разсъждава. С тази си дарба и способност човек ще проникне отново в духовния свят, но вече съзнателно, с ясно и пълно съзнание и в по-далечно бъдеще човек ще стане съзнателен гражданин на духовния свят. Но това ще е възможно за човека благодарение на това, че Христос е слязал на земята и неговата сила се е съединила с земята, когато кръвта му е изтекла на голгота. Тогава цялата аура на земята е променила Своя изглед. Благодарение на това събитие един ден земята ще се съедини с Слънцето. Силата на Христа ще порасне. Тази сила е, която ще запази нашите етерни тела от втора смърт. С течение на времето Христовата сила все повече ще прониква в земята и той ще става все повече дух на земята. И тогава думите е, този, който еде мое хляб и ме тъпче с краката стават вече разбираеми, защото те са буквално верни. Защото земята е вече тяло на Христа и когато Земята един ден се съедини с Слънцето, то Великият Земен Христос ще стане отново Слънчев Дух, какъвто е бил от начало. Всички древни традиции говорят за това, когато се чете и разбира правилно. Докато хората се намират във фазата, когато ще пронизват Земята, докато ще я обработват, те ще пронизват тялото Христово. До това време те не ще имат ясновидство и ясновидски видения, не ще могат да се поставят лице срещу лице, с силата, която ръководи еволюцията, с силата на Христа. Авторът на Апокалипсиса ни посочва, че ще дойде време, когато не само древните ясновидци, ще са съзерцавали духовния свят, но когато и цялото човечество ще достигне полето, върху което ще вижда самия Христос, всички създания ще го видят и тези, които са го пронизвали, също ще го видят. Ако човек се е научил да разбира дълбокото значение на думите, този, който еде Моя хляб, ме тъпче с краката си ще дойде до сърцето на мистериите. Такъв е случаят с много други изрази в Апокалипсиса. Всъщност, какво е искал да ни разкрие авторът на Апокалипсиса? Това ще научим, като разберем какви са началата на този документ. Каква е целта, с която е написан. Може да се зададе въпросът, имало ли е в миналото Видения, подобни на тези, които се съдържат в Апокалипсиса. Ако се върнем към древните мистерии на Гърция, на Халдея, на Египет, на Персия и Индия, ние ще намерим там всички елементи на това, което съставя Апокалипсиса. То е съществувало вече в миналото, но преди това то не е било написано на книга, а се е предавало от поколение на поколение, от жреците и посветените. Паметта на хората тогава е била много по-жива от днешната, така че е позволявала заучаването на дълги текстове на Изуст. Даже в Гърция е имало певци, които се рецитирали цялата Илиада на Изуст. В школите на мистериите ученията са се предавали ненаписани и всичко се е предавало устно от поколение на поколение. Тогава с каква цел е написана Апокалипсисът? С цел? да служи като инструкция на този, който е имало да посвещава ученик. В миналото тези инструкции са били предавани устно, но понеже човешката памет сега е отслабнала, трябва да се напише всичко това, което по-рано се е предавало устно. Практиката в древните времена е била такава, защото този, който е трябвало да бъде посвещаван, да се доведе до положение на излъчване от физическото си тяло, за да дойде до едно състояние подобно на смърт. Когато той се е намирал в това състояние, посветеният е давал възможност да присъства сетерното си тяло на всички видения, които по-късно, чрез Христовия импулс, ясновидците са могли да се съзърцават без да е било нужно да излизат от физическото си тяло. Затова посветените в древността са били пророци. Те са могли да предчувстват идването на Христа. Те са можели да правят това, понеже във видения, в откровения. в един вид апокалипсис им се е показвало бъдещето. Никога преди Христа не се е случвало едно лице да мине физически през цялата драма на посвещението. Посветените от известна степен са възприемали това, което ще стане в бъдеще, като са се намирали излъчени от физическото си тяло. Събитието, което е станало исторически на Голгота, се е било разиграло и по-рано върху друго поле, във висшите светове. Там именно се е подготвяло разбирането, което е трябвало да се роди по отношение на това събитие. Без това то не би могло да бъде разбрано. Когато стане физически, цели тълпи бяха присъствани на Голгота без да видят това нещо друго освен извършване на смъртно наказание на един обикновено съден. Възможността да бъде разбрано значението на това, което е извършено на Голгота, идва от древните мистерии. Тяхното учение е подготвило хората да разберат това събитие. Ръководителите на древните мистерии са казвали на своите ученици това, което ние ви даваме възможност да съзерцавате през времето, когато бяхте излъчени посредством посветителния сън в продължение на три половина дни, което пророците са съобщавали един ден ще стане на физическото поле и вие можете да го разберете чрез изучаването на мистериите. Авторът на Апокалипсиса Апостол и евангелист Йоанн е получил устно традицията на мистериите и когато се е проникнал интензивно от това учение, Христос, който е върховен ръководител в мистериите, му се е изявил. Това, което той е написал, не е нищо ново по съдържание, но това, което бе новото, то е начинът по който са изложени тези древни традиции, състоящи се от събитието което току-що се беше разиграло. Това е било намерението на апостол Йоанн. Той е получил апокалипсиса от древните мистерии, които са го съдържали в себе си, в които Йоанн е участвал, тъй като това е един духовен документ на човечеството. Но апостол Йоанн е този, който го е дал в писмена форма на човечеството, изнасяйки го от храмовете на мистериите пред цялото човечество. Той Ученикът, когато Христос е обичал и комуто е завещавал мисията да разкрие на света истинската му природа. И той трябва да остане докато дойде Христос втори път, за да могат онези, които ще са достигнали до едно просветено съзнание, тогава да го разберат. Штайнер казва, Свети Йоан е учителят, който не получава върху истинското значение на събитието на Голгота. Той е дал на хората средство за разбиране на тази мистерия. В началото на Апокалипсиса той казва следните думи, които ще се опитам да преведа така, както трябва да бъдат преведени според истинският им смисъл. Това е откровението на Исуса Христа, което Бог е дал на Своя слуга. Който ни описва накъсо как ще се изпълни онова, което трябва да дойде. То бе преписано в знакове и изпратено по неговия ангел на неговия слуга Йоанн, и последният ги е изразил. От това се разбира, че той е искал да опише това, което е видял накъсо. Ето смисълът на казаното от Йоанн. Ако трябваше да ви опиша подробностите на всичко това, което ще се случи от наши дни насетне до края на земята, когато цялата земна еволюция ще бъде постигната, аз би трябвало да напиша нещо много дълго. Затова аз ще ви дам само един къс преглед, едно късо изложение. Този текст, преводачите, които не са могли да вникнат в духа на Апокалипсиса, са го превели така ще ви опиша тези събития, които скоро ще станат в един къс период. Те вярваха, че събитията описани там ще трябва да станат скоро, а смисълът на казаното е едно скасено описание на това, което има да стане. В заключение на своят цикъл сказки върху Апокалипсиса, от които взех основните идеи и мисли за настоящото изложение, ще допълня на някои места с мисли от учителя, който казва следното. В този цикъл сказки, ние дадохме множество указания върху свещения документ, върху мистериите, които Господ е поверил на обичния си ученик. От изложеното, вие виждате каква дълбочина се крие в Апокалипсиса, каква мъдрост е вложена в него и мога да ви заявя, че всичко това, което ви изложих, е абсолютно съобразно с намеренията на неговия автор и то е било винаги проповядвано в школите, които са останали верни на намеренията на автора на Апокалипсиса. Ние, разбира се, не сме казали всичко, което може да се каже по този повод, защото биха могли да бъдат изследвани още по-дълбоко окултните основи на този свещен документ. Това, което ви изнесох, е само едно първоначално повърхностно изложение. Но при изследване на такива документи трябва да се започне с елементарните понятия. От тях, като се тръгне, може да се отиде по-нататък в изследването. Тъй като в този документ се намират множество мистерии, ние повдигнахме само една малка част от булото, което скрива тези мистерии. Ако вие продължите да вървите по пътя, който ви посочих, вие ще навлезете постепенно в тайните на духовния свят и живот. Тогава вие ще дойдете до такива истини, които за сега е невъзможно да се изложат, тъй като сегашното човешко съзнание не би могло да ги схване и за които никой още няма ухо да ги чуе. Обясненията, които ви дадох, имат за цел да подготвят ушите за това, което един ден ще могат да чуят и схванат, което преминава през Апокалипсиса като едно течение с голяма дълбочина. Така считайте, че ние сме могли само повърхностно да се докоснем до въпросите, които се разглеждат в Апокалипсиса, но нека това бъде за вас един стимул, за все по-дълбоко проникване в дълбочините на този свещен документ. В заключение на всичко горе казано ще кажа, че всичко това, което изнесох, е само бегла скица. Това са само жалоните, които ще ни показват посоката, в която да вървим, за да проникнем в тайните, скрити в Апокалипсиса. Тогава ще разберем, че Апокалипсиса не е една обикновена книга. А най-дълбокото окултно произведение, което описва в образи и картини еволюцията на човека и човечеството, както ги вижда един посветен, когато отправи погледа си в духовните светове, поуката, която трябва да извлечем. От това дълбоко разбиране на Апокалипсиса е, че разбирайки хода на човешката еволюция, ние виждаме, че унази сила, която издига човека към Божественото, е любовта Христова. Е Христовият импулс, а всички от които отхвърлят този импулс, ги очаква една печална съдба. Те остават в корените на живота, в бездната, в огненото езеро. Те изпадат под влиянието на животинската природа, която ги смъква в бездната, където преживяват втората смърт. Затова усилията на бялото братство в настоящата епоха са колкото се може повече души да приемат Христовия импулс, да се пробуди в тях чувството на братство и любов, да се роди разумното сърце, което ще ни издигне към духа и понеже стремежът на Христа сега е да обедини всички религии, братства и школи, за да съдействаме на този стремеж, не трябва да критикуваме никоя от тях, защото това са различни класове които се провежда великият Христов импулс, там където може, ще дадем подкрепа и светлина, без да критикуваме и осъждаме. На този въпрос, учителя казва буквално следното. В днешната епоха всички ученици от окултните братства от целия свят, от Индия, от Англия, от Америка, от Германия, се обединяват. Това обединение става вече в духовния свят и постепенно ще се извърши на земята. Затова трябва да бъдете толерантни към учениците на всички окултни школи, защото те всички са ученици на бялото братство.